Apósz hasonlóan a feletteseim sem izgatták magukat az ügy miatt. Nem nagyon törődtek azzal, hogy egy szállodai szoba magányában, ruhában vagy mesztelenül biliárdoztam. Közölték, hogy beosztásom változatlan, és minden megy tovább a maga útján. Bajtársaim is kiáltak mellettem. A világ minden táján voltak katonák és katonanők, akik meztelenül vagy majdnem mesztelenül, nemi szervüket egy sisakkal, fegyverrel, vagy baregy csapkával eltakarva, pózoltak egy fénykép kedvéért. Ezeket a fényképeket ki is posztolták, hogy szolidaritásukról biztosítsák Harry Herceget. Ami pedig Kressz illeti, miután meghallgatta alapos és kisé zavart magyarázkodásomat, ő is arra a következtetése jutott, hogy legfeljebb jó nagy barom vagyok, de semmiképpen nem csábító. Bocsánatot kértem tőle, amiért kínos helyzetbe hoztam. Az volt a legjobb, hogy végül egyik testőrömet sem bocsátották el az állásából, de még csak fegyelmit sem kaptak. Főleg annak köszönhetően, hogy titokban tartottam, velem voltak a történtek idején. Noha a brit újságok is tisztában voltak vele, hogy indulok a háborúba, továbbra is olyan intenzitással támadtak, Mintha valami főben járó bűnt követtem volna el. Valóban megfelelő pillanat volt ez a távozásra. 2012. szeptember Ugyanolyan végtelennek tetsző repülésben volt részem, de ezúttal nem potya utasként. Nem kellett igénybe vennem rejtett fülkét és a titkos emeletes ágyat. Ott ülhettem a többi katona társaságában, a csapat tagjának érezve magam. Amikor azonban földet értünk, a Ken rájöttem, hogy valamiben mégis különbözöm jó néhány társamtól. Többen is idegesnek tűntek, szűknek érezték az Ádám csutkájukat lért. Emlékeztem erre az érzésre, de ez az alkalom számomra szinte a hazatérést jelentette. Több mint négy esztendő elteltével minden a tívelőjel ellenére végre hazajöhettem. Századosi rangban első szolgálati időszakom óta előléptettek. Szállásom ezúttal jobb volt. Utolsó szolgálati időszakom körülményeivel összehasonlítva már-már vegasszerű. A pilótákat királyi személyekként kezelték. Nem tudom megkerülni ezt a kifejezést, mindenki ezt használta. Nekik puha ágy és tiszta szoba jutott. Sőt, a szobák valóban szobák voltak, nem pedig árkok vagy sátrak és mindegyikben működött a légkondicionáló berendezés. Egy hetet kaptunk, hogy kiismerjük magunkat a bastion környékén, és elmúljanak az időzóna váltás okozta tünetek. A bastion többi katonája segítőkész volt, és boldogan vezetett körbe minket a körletben. Velszázados, itt vannak a latrinák. százados itt juthat friss-meleg pizzához. Akár kirándulásnak is tűnhetett, Egészen 28. születésnapom estéjéig. A szobámban ülve a holmimat rendezgettem, amikor megszólaltak a szirénák. Kinyitottam az ajtót, és körbe kémleltem. Az összes ajtó kinyílt, és mindenhol felbukkant egy-egy fej. Mindkét testőröm futva érkezett. Az utolsó szolgálati időszakomtól eltérően ezúttal velem voltak a testőreim, mivel most megfelelő szállás állt rendelkezésükre, és el tudtak vegyülni a tömegben. Több ezer bajtársammal laktam ebben a komplexumban. Valaki azt mondta, megtámadtak minket. A távolból a repülőgép hangárok felől robbanások hallatszottak. Futni kezdtem apac helikopteremhez, de testőreim megállítottak. Túlságosan veszélyes lenne. Hallottuk odakintről a kiáltozásokat. Készüljetek! Készüljetek! Mindannyian felvettük a golyóálló mellényt, és megálltunk az ajtóban, hogy ott várjuk a következő utasítást. Miközben még egyszer ellenőriztem a mellényt és a sisakot, egyik testőröm végtelennek tetsző triádába kezdett. Tudtam, hogy ez történik majd. Annyira tudtam. Szóltam is mindenkinek, de senki nem hallgatott rám. Azt mondták, pofa be. De én akkor is figyelmeztettem őket, hogy Harry Herceg meg fog sérülni. Kapj le! vetették oda nekem. Aztán tessék, most itt állunk. Egy búgó orgánumus kót volt, akinek a hangja gyakran Sean idézte. Normál körülmények között ennek megvolt a maga diszkrét bája, most azonban inkább úgy tűnt, mintha Sean rátört volna a pánikroham. Félbeszakítottam, meg nem értett Kasszandraként előadott hosszas monológiát, mondtam, hogy most már fejezze be a szövegelést. Csupasznak és védtelennek éreztem magam. Nálam volt a 9 mm-esem, az Eszá 86 viszont már korábban elzárták. Mellette álltak ugyan a testőreim, de nekem az abacra volt szükségem. Az az egyetlen hely, ahol biztonságban és hasznosnak érezhetem magam. Tűzesőt akartam zúdítani a támadókra, bárkik is azok. További az előzőeknél is hangosabb robbanásokat hallottunk. Az ablakokon keresztül a fellobbanó lánynyelveket is láttuk. Amerikai kobrák dübörögtek a fejünk felett, remegett az egész épület. A kobrák tüzet nyitottak, és az apacsok is. Rémisztő robaj töltötte be a helységet, mindannyian éreztük a félelmet és a megemelkedett adrenalin szintet. Mi, apacs pilóták, különösen izgatottá is váltunk, alig vártuk, hogy végre eljuthassunk a pilóta fülkékig. Valaki arra hívta fel a figyelmemet, hogy a Bastion kiterjedése akkora, mint Reading városáé. Ugyanhogyan lennénk képesek eljutni térkép nélkül a helikopterekig, miközben lőnek ránk. Ekkor lefújták a riadót. Elhallgattak a szirénák. A rotorok dübörgése elhalkult. A Bastion ismét biztonságban volt. Szörnyű áldozatok árán, amit később megtudtunk. Két amerikai meghalt, 17 brit és amerikai katona pedig megsérült. Aznap és a következő nap során megpróbáltuk rekonstruálni a történteket. Tálib harcosok amerikai egyenruhákat szereztek, lyukat vágtak a kerítésbe és besúrrantak a bázisra. Lyukat vágtak a kerítésbe? Igen. Miért? Röviden, miattam. Azt mondták, hogy Harry herceget keresték. A tálibok valóban kiadtak egy közleményt, amelyben közölték, hogy Harry Herceg volt a célpont, és a támadás időpontját is nagy gondol választották ki. Nyilatkozatuk szerint az akciót a születésnapomra időzítették. Nem tudtam, hogy mennyire lehet hihető mindez, nem akartam elhinni. Egy dolog azonban vitathatatlan volt. A tálibok tudomást szereztek a jelenlétemről, és szolgálati időszakom sok egyéb részletéről is a brit sajtó által egy héten át folyamatosan közzétett híradásokból.